Jó napot kívánok, vagy jó estét, vagy jó hajnalt, vagy jó délutánt. ugye Podcastról van szó, úgyhogy tulajdonképpen bármikor lehet hallgatni, csodás a technika és a tudomány mai állása. Én Bús István vagyok, a Playboy főszerkesztője, és szeretnék beköszönni. Most történelmi időket élünk. Ez a Playboy első podcastja, úgyhogy csapjunk is bele. Vele van a stúdióban, ami hát nem is stúdió, hanem a ö, nagy tárgyalónk, tehát vele van a nagy tárgyalónkban. Vida Ferenc, Franki a Playboy főszerkesztő helyettese. Szevasztok! És velem van ifjú titán kollégánk, Badic Ferenc Zenit, aki egyrészt uh, Ámos, vagy másnapos ki nem tudom, hogy most mi vagy pontosan. Ámos, ez nekem még matiné. Tehát Badics Ferenc Zenit Ámos, tehát velünk van Franki, velünk van Zenit, és én vagyok Bús István, itt nekünk még nincsen frankó neve. Tehát mondjuk nevezetek főnöknek mondjuk, vagy, vagy, vagy... Szerintem a podcast végére találunk egy megfőnevet. Beszélgetünk néhány fontos dologról. Az első fontos dolog az például az, hogy az elmúlt hónapban megújult a Playboy. Ferenc, mit kell erről tudni, Franky Mondd el nekünk. 100%-ban új, 200%-ban jobb, és 300%-ban más, mint az előző havi Playboy. Most nem fogom szóban kielemezni, hogy milyen az itt az előttem az asztalon heverő újság, mert azt így viszont bátor feladat lenne szerintem. Fontos leszögezni, hogy a playboy -ban. továbbra is van mesztere nő ezt nem tudom, hogy hány podcast hallgatunk, tudja, illetve vannak kétségei ezzel kapcsolatban. Igaz, mindig elterjedt, hogy, hogy a Playboyban nincsen mesztelen nő, és akkor ez terjed fele. Amerikában valóban ez megtörtént, egy évig csinálták, rájöttek, hogy ez, ez egy rossz lépés volt, mondhatni nem jó, és aztán visszatették a hölgyeket, egy év, egy év után újra volt mesztelenség az amerikai Playboyban. A magyarban pedig mindig is volt, tehát sose veszett ki belőle, úgyhogy... Igen, és ezzel nagyon komoly zavarok voltak, illetve azért az amerikai Playboy. Na, és tegyük hozzá, hogy nem a nőket vették ki, hanem a mesztelen nőket. Tehát tudjátok, pont ez, amikor akarom éppen úgy van, hogy ki akarja azt, amit, amit ki kell akarni, meg a lábamat éppen úgy teszem. És igazából mi is úgy voltunk, hogy nézegettük azért az amerikai playboy-t nagyon sokat, és nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy most mi vagyunk ilyen 20. században leragadt uh, fickók, hogy tényleg errefele megy a világ, ugye Facebookon is uh, meg az összes social media felületen így tűzzel, vassal írtják a, a mesztelen tartalmat, ami most a mesztelen tartalmat értsünk bármit is gyakorlatilag. A mesztelenséget. És, és rá kellett jönni arra, hogy, hogy nem. Ráadásul számos óvasói is szoktunk kapni, például, ha nincs a labban punci, akkor, akkor többnyire jön egy olvasó levé, vagy kettő, vagy három, hogy hova tűnt, és tegyük vissza, és olyankor újra hát ebben is szoktunk foglalkozni. Zenit, neked mi a véleményed arról, hogy ö, kivették a mesztelenséget az amerikaiak az újságból annak idején? Nem vagyunk amisok. Tényleg nem vagyunk misok. A social media úttörője nyitottság nevében lettek egyre bigottabbak, de hát a női test gyönyörű, a Playboyban megjelenő női testek még gyönyörűbbek, ha lehet, a címlapon látható Valéria szemei elbűvölőek, és ki lehet hajtani. Ami fontos. Nem a szemeit, hanem a nőt. Igen, akkor beszéljünk a, a November címlapunkról. Én azért próbálok szóban mondani néhány dolgot róla. Az online megtaláljátok, de hát a legjobb, hogyha megvásároljátok majd az újságárusnál és saját kezetekbe tudjátok fogni ezt a csodálatos tartalmat. Egy vöröshajú lány, Valéria szerepel a címlapon, Viszont a kevés dolog látszik belőle. Ez egy visszafogottabb címlap, ám de én azonnal beleszerettem, tehát az én döntésem volt személyesen, hogy ő kerüljön a címlapra, ráadásul ezzel a képpel, ugyanis olyan a haja, olyan az orra, olyan a szája, olyan az egész csaj, hogy az ember szinte azonnal beleszeret. Ráadásul ugye mindig azt szoktam mondani, hogy akkor jó egy playboy fotó, hogyha nem egy üvegszemű ö, nő nézünk, vissza, nem egy üveges tekintet, hanem a tekintetben van valami plusz. Hát ebben a tekintetben azért elég sok plusz van. Mit csinál a tekintetével ez a hölgy zenit? Én megakadtam az üvegszemű nőkön. Nem arra, tett, azért. Mit csinál Valére a tekintetével? Felhív egy keringőre. Elmondom valére mit csinál a szemével, a tekintetével. Játszani hív. Játszani hív bennünket. Azt mondja, hogy gyertek, srácok, ismerkedjünk össze, és megmutatom nektek, hogy hogyan nézek ki mesztelenül az újságban. Így van. István, miben látod? M miben látják azt az olvasók, hogy megújult a Playboy, hiszen továbbra is egy nő van a címlapon, aki játszani hív. De ezen kiül igazából van nagy interjú, meg 20 kérdés, meg autók, meg hogy mi, mi, mi az, amiben más, mint mondjuk előző hónapban volt. Az előző már megújult, tehát októberben újult meg a Playboy, és én ugye, ugye te is tudod, meg én is tudom, hogy rengeteget dolgoztunk ezzel, vizuálisan teljesen más új betűtípusok vannak, akkor nagyobb a betű, például a betűméret, ami azért van, mert amikor a fürdőkádba olvasgattam a Playboyt, mint a saját gyermekemet, akkor már a szemüveggel nagyon láttam ezeket, és rájöttem arra, hogy ha nem is olvasatlan, de nehezebb olvasni, úgyhogy például ebbe is megújult, de abba is megújult, hogy a vizuálisan a képek is egészen mások, Más a képek elrendezése, más a tördelése. Nagyon vicces volt, mert én azért oda vittem egy csomó embernek, hogy na tessék nézzen meg tök új az egész Playboy, teljesen megújult, és új a szerkezete. És azt mondták, hogy de hát hol? Hát hol, hol új ez? Hát tök jó néz ki, eddig is jó volt, és most is jó néz ki. Úgyhogy arra jutottam, hogy ez, ez, ez nekünk nagyon fontos, és az olvasónak is fontos, de kicsit egy ilyen hasonlattal élnék hogy amikor például jön egy új operációs rendszer a telefonra, vagy egy frissítés, akkor az ember általában napokig ideges, tőle is mérges, mert nem találja a régi dolgokat, és zavarja, hogy, hogy megváltoztak a dolgok, mert régen mennyivel jobb volt, és akkor jó egy jó frissítés egy operációs rendszeren, hogyha nem vagy tőle ideges. Hogyha ahogy ezt magadnak megnyitod, meg kinyitod, akkor otthonosan mozogsz benne, nem zavarnak a dolgok, és jó az egész. És euh, én ezt szűrtem le a visszajelzésekből, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen modern lett az újság, cool sokkal, és ilyen áramvonalas, tehát hogy, hogy, hogy jó olvasni, jó, jó nézni, és igazából nem akadtak föl az emberek azon, hogy vizuálisan hogy néz ki az egész, holott, hogyha a két lapot egymás mellé tesszük, a régit meg az újat, akkor szerintem egészen döbbenetes és fordalmi különbség vannak a, a, a lapszámok között. Hát arról nem is beszélve, hogy ugye új rovatokkal is gazdagodott a Playboy, nekem most kapásból egy után szemben, ugye, amit nagyon-nagyon régóta szerettünk volna, a Fashion Advisor, vagyis a divattanács ami de egyébként nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy ők nagyon szeretnének egy, egy olyan rovatot, ahol egy szakértő megmondja nekik, hogy mégis mit vegyenek fel, hogy nekik tetszik a piros zoknit, a felvetnek zoknit. most akkor azt mivel vegyék, mikor hát, vegyék. Majd hát, hát a piros hó esik. Például igen, és hogy nem fogják ettől megkérdőjezni a nem identitásokat, az utóbbira is egyébként kapunk választ <gül> a labból. <gül> nyugodtan, nyugodtan lehet hordani színes cuccokat és színes zoknikat is. Itt a november, a december, és mindenki a szürkét meg a feketét, és úgy nézünk ki, mint egy ilyen fekete-fehér depresszióval, szépen bevont, kicsit penészes bagázs. Holott ezt simán föl lehet dobni, azzal, hogy az ember egy kicsit színeket rak magára. Sőt, a női magazinokban is lehet olvasni, hogy a színek visszahatnak az ember kedély állapotára. Tehát, hogy te egy piros cipőbe vagy, mint például én most, akkor vidámabban kapkodom a lábaimat az utcán. Ezt mond majd a Dorotin is kis kánzeszben. Igen, a másik pedig az, hogy Bihari Ádám az, aki ezt a rovatot viszi, és a következő podcastok valamelyikében Bihari Ádámot be fogjuk hívni, és akkor erről bővebben beszélünk is majd vele. És az új rovatok sora uh, Szabó Győző rovatával folytatódik, akinek egy állandó egyoldalas rovata lesz a mostantól a labban. És hát ezek ilyen nagyon, szem, nagyon személyes, nagyon, nagyon érdekes ezt, ezt nem fogom állni, ezt a szót. Hogy érdekes? Jó, ja, hát, hogy érdekes, mert hogy azért, Izgalmas. Amikor először elolvastam, akkor nem pontosan értettem, hogy a győző most így miről beszél, de aztán, amikor piciként elkezdtem emészgetni, akkor nyilván azért rájön az ember, hogy, hogy itt mit is szeretne mondani. Hát, igen, tehát ez robott... Nem egy ilyen könnyed, felületes, vasárnap délutáni olvasmány, bár egyébként nem hosszú. Igen, tehát Szabó Győzőt sokan Ginninek hívják, és azért hívják gini mert Szabó Győző annyira kíváncsi természet, hogy mindig felfedez magának új tartalmakat a neten, a zenében, a színházban, felfedez magának új termékeket, amiket ilyen early adopterként elkezd használni, és Szabó Győző ezeket a felfedezéseket osztja meg a Playboyban az olvasókkal, az első számon például Noárról beszél, aki egy, aki egy színész és ö, rapper is. Úgyhogy ő az, akit a figyelmünkbe ajánl. De lesz egy csomó ajánlat a képzőművészet, színház, kultúra, tárgyak, gasztronómia, mindenféle dolog, amiben így győző elég otthonosan mozog. Hát ne felejtsük el, hogy saját étterme is van például a Hold utcai piacon, és ö, egészen klassz, ilyen kis gőzgombócokat árul, amiket megtölt mindenféle érdekes dolgok, dologgal. Mi, és saját, fejlesztés, fejlesztés, is? saját saját, saját kajája, Kaja. Tök jó, úgyhogy ö, tényleg a győzől azt kell még tudni, hogy, hogy, hogy, hogy ugye ő képzőművész. Aztán, aztán színész lett, de aztán én, én olvastam például a könyvét is, a Toxikomát, amikor ez megjelent, és a saját ilyen drogos pokoljárásáról szól. És a győző elküldte nekem annak idején még a kéziatban a, a néhány részét a könyvnek, és akkor, akkor gondoltam arra, hogy, hogy hát, győző bakker. Tehát most írni is tudsz, azért az már egy kicsit, kicsit sok így egyszerre. És győzővel aztán jobban is maradtunk, és aztán így, így került be az újságba, hogy én gondoltam, hogy legyen neki egy saját rovat. Na de most beszéljünk egy kicsit a mainstream dolgokról, ne, ne csak az egyoldas például itt van nekünk a 20 kérdésünk, ami ebben a hónapban olasz Renátóval készült. Akit az aranyélet óta igazából azt gondolom, hogy senkinek senkinek sem kell bemutatni. Ti melyik résznél tartotok? Istent, tudom, hogy nem nézel. Én nem nézem, és azért nem nézem, mert nincs rá időm. Nekem azért van egy családom, van egy gyerekem, van egy, van egy zenekarom, Kinek van nincs. egy lapom, van egy eljárás sportolni, tehát, tehát mindenre van időm, de alapvetően ö, tévét néz nem mindig. De feltett szándék, hogy elkezdem nézni, hiszen tudom, hogy, hogy hiper cool a, a. az aranyélet. Illetve láttad de... az első két évadot, nem? hogy ezért Nem lett -e semmit? Sem. Ah, Négy, éved volt Négy éved volt rá. Egyébként. Mitől a ez? Mitől nem? Inkább az a kérdés. A vége. Érdekes. Várj mert én csak a második részén tartok. Rosszul cseszélöl egy vasárnap délután, amikor megjelent, de ennyi. Én egyébként is darálok sorozatokat, tehát együttő helyen végig tudok nézni évadokat akár. Hogy most mire emlékszem belőle, másnap az hagyjuk, más kérdés. De az Aranyélet Közép-Európa egyik, hanem a legjobb sorozata, véleményem szerint, és az egyik legjobb eredeti történet, amit tévében, vagy webben, vagy akárhol látsz. Tényleg világszínvonalú cucc, és a vége nem jó. Illetve érthetetlen. Ez még most számomra rossz hír, egy kicsit szomorú vagyok, de megpróbálkozom felemelkedni. Nekem az aranyélet igazából azt tetszik, hogy ujat, amikor néztek egy, egy sorozatot, vagy egy filmet, vagy, vagy igazából bármilyen tartalmat a tévébe, akkor nagyjából idáig körülbelül kettő másodperc alatt láthat, hogy mi az, ami magyar, és mi az, ami nem. Tehát ami külföldi, jelenzően amerikai, vagy bármilyen nyugat-európai, tök mindegy. Az annyi meg azt érzed, hogy ez egyszerűen tényleg egy ilyen produkció, és ez mindenfajta túlzás nélkül lehet szerintem róla állítani, iszonyatosan jó az operatőri munka, szerintem nagyon jó maga a story kivannak találva a karakterek, és, és hogy úgy, úgy, úgy az egész és a vágás, összeáll, a vágás és, hogy, és hogy nem egy ilyen ciki, tehát nem egy ilyen, már bocsánat, de tényleg nem egy szomszédok, vagy bármi, ami, ami, ami volt, tehát ami igazából az annyi előtti magyar sorozat volt, amit kereskedelmi tévéken futó, dolgok, amit a semlékszem, emlékszem, és igazából az összes olyan gagy volt, ciki volt, nem egy exporcik volt, és az aranyélet az, az meg nem, és, és, és, és pont, ezért, pont ezért működik szinte ennyire. Arról nem beszélve, hogy tökre az Anger aki szintén egy évre volt nagy interjú, Teljesen beindította a karrierét, is egy nem tudom, új, új vágányra rakta. Azért Anger randot. Zsolt, keresett színész volt előtte. Keresett színész. Pigasz Hombort, aki az egyik rendezője a sorozatnak, én évek óta a legjobb magyar filmrendezőnek tartom. Ő csinálta többek között a Tesó című filmet, illetve a köntörfalakat, ami szintúgy fantasztikus. Őt kezdték el felfedezni igazából ezzel a sorozattal, és hát Zombrász virág képzelő erre elég nagyot nyom a képernyőn, csak mondom, a vége teljesen érthetetlen. Viszont a második évadban látható gyárépületben lövöldözős autósüldözésies jelenettek valami Benettesek. Látszik, hogy Magyarországa rengeteg hollywood produkció készül. készít. Igen. Tehát mostanra talán nem túlzás azt mondani, hogy összeszedtük azt a típusú know-how-t, amire, amire szükség van ahhoz, hogy a végeredmény az ennyire látványos és a iszonyatosan menő. legyen. felnőtt egy generáció, ami olyan minőségben várja a saját magától a munkát, ami eddig nem volt jellemző. Igen, igen, igen, valószínűleg az is segít. Na, de kanyarodjunk vissza Renátóhoz, hiszen mégiscsak ő a húsz kérdésünk ebben a novemberi Playboyban. Én sajnos nem voltam ott a fotózáson, úgyhogy nem találkoztam vele személyesen, illetve egyszer egy, a, azt hiszem, előttem vagy mögöttem állt a pékségben, úgyhogy, úgyhogy ennyi, ennyi vele a közös élményem. De mondjuk az az interjúból is elég egyértelműen kiderül annak is, aki ezt esetleg nem tudná, hogy az ő filmes karrierét kifejezetten az alany élet indította be. Ja, hát ő nagyon fiatal még. Ő most 25 éves, hogyha jól mm. emlékszem. És az is érdekes, hogy, hogy bármennyire is beindította a, a, a karrierjét az, az egész filmezés, ő igazából inkább rendezni szeretne, illetve inkább, a, inkább a háttérben szeretne picit, picit maradni, amit egyébként az arany megformált karakteréből egyáltalán nem gondolná. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy ő egy ilyen exibicionista alkat, és valójában egyáltalán nem. Ilyen egy jó színész. Így is mondhatjuk, igen, valóban. Igen, még annyit, annyit csak, hogy nekem Renátóval semmilyen közös élményem nincs, ellenben van a szerzőben, Vádai Viviennel. Ó, tényleg. <gül> ő a szerzőnk, és ő debutál először a Playboyban most, mint ugye meg is fotóztuk, volt vele 20 kérdés, és ő volt a, az év múzsája, ugye a... a a Men of the year of the ugye year van, egy ilyen, van egy ilyen külön díjunk, Igen. a Men of the year hogy van öt férfi kategória, és minden van egy nő. Igen, és én arra gondoltam, hogy, hogy készítettünk vele 20 kérdés interjút a tavasszal, egy fürdőkádból tette ki a csodaszép hosszú lábait, de én arra gondoltam, hogy Mádai Vivian ennél azért többre képes sokkal, és uh, ismertem a... Uh, Reporteri kvalitásait, úgy rábíztuk az interjút, és remekül megcsinálta, innen is köszönjük szépen Vivien, mert egy klassz munka lett. Illetve reméljük, is értékelte ezt a gesztusát a Playboynak. Hát szerintem biztosan. Aztán srácok, van itt egy egészen elképesztő nyitó oldalpár, egy énekes, szinte egy glóriába került, mint hogyha az úr szórná be fényével, és ő pedig ott a színpadon válnatul vannak egy ilyen fény Nem más szó szó, mint, mint Freddie mercury ről a Queen énekeséről, és hát elég aut autentikus, hogy erről beszélünk, és a szerző az ugye éppen és a podcast egyik szereplője, és hangmérnöke, és mindenese, Badics Ferenc Zenit. És ő már látta is azt a filmet, aminek az apropóján készült ez a, ez a cikk, méghozzá a Freddie Mercury életét, meg a Queen életét feldolgozó film, mert erről mesélj nekünk most légy kicsit. egy kicsit. Dramaturgiailag nem feltétlen akkurátus, fantasztikus mozi, tényleg fantasztikus mozi. A Live Aidig követi Fredik Karrierjét nagyjából onnantól, hogy, hogy Londonba költöztek a családjával. Rengeteg minden nem úgy történik benne, ahogy valóban történt. Akit érdekel, hogy hogy történt, az olvassa el a lapot. Ez a Live Aid nevű dolog ugye Bob Geldofnak volt a viva és látjuk a filmen, hogy senki nem adakozik, aztán kimegy a zenekar, és hirtelen átlépik a bűvös egymilliós határt. Hát ez Hollywood, igen. Ez Hollywood. A főszereplő Rami Malek, akit láthattunk a Pacific az Elite alakulatban, illetve mostanában a Mr. Robot főszerepéért dobálják hozzá díjakat, és szinkronizál a BoJack Horseman című animációs agymenésben is, valami döbbenetes alakítást nyújt. Döbbenetes. Nem nagyon szoktam elhinni azt, hogy a karaktert megformáló színész a karakter maga, de nála elhittem. Ami még feltűnt, hogy a film előtt láttam egy másik legendáról készült mozitrailerét, Elton Johnról van szó, ott nem törődtek sokat a kasztinggal. Mondjuk Rami Malek is elképezten általakult, én Mr. robot láttam egy darabig, ami is amikor láttam a trailerét a Queen filmnek, akkor egyszerűen... Igen, bohém rapszódia, köszönöm a rendkedvért, Egyszerűen nekem nem, nem állt össze, hogy, hogy ez a két faszi ugyanaz, a színész. Sokat ér az aprotézis. Meg a bajusz. Meg a bajusz. Engem az érdekelne, hogy, hogy, hogy szerinted, szerinted a Queen az mit tett hozzá az egészhez? Én most kezdem újra felfedezni a Queen-t, és, és egyszerűen azt, azt érzem, vagy azt gondolom, hogy nem nagyon, nagyon van mellényúlásuk, tehát egyes szám egy ilyen, egy ilyen teri találata maga nemében, és, és tényleg magával tud ragadni. És, és azt is gondolom, hogy már nincs ilyen. Tehát manapság már nincs több ilyen zenekar, ilyen figura, ilyen, ilyen zene. Miért van ez? Mit tudtak ők? Mit tudtak többet, mint, mint mások? A Queen mit tett hozzá az egyetemes pop történethez? Mindent, ami a Beatlesból kimaradt. Most aki a New Musical Expressnek nek hisz, az egy idióta, de annak idején az enemiben volt egy, volt egy kritika, hogy, hogy ez egy borzasztón középszerű banda, fantasztikus eh, csúcspontokkal. Tehát, hogyha meghallgatsz egy lemezt, akkor van rajta két olyan szám, amitől eldobod az agyad, és az összes többi töltelék. És az nem lehet, hogy Freddy személyisége vitte el ezt az egészet a hátán? Szerintem az enekar minden tagjának személyisége külön-külön. Az a helyzet, hogy én, én hiszem, hogy a Bohemian Rhapsody a világ legjobb száma szövegben, zenében, dallamban, kreativitásban egyszerűen tökéletes. Ha már említetted, hogy manapság nincs ilyen, régen sem emlődtek hasonló dalok. Mi az Istenről szól a Bohemian Rhapsody? A dal. A dal miről szól? Gucci gang, Gucci gang. Vagy az animals a House of the Rising sun Miről szól ez a dal? Anyám varró nő volt és megvart a farmerem. Ez úgy kezdődik, hogy anya épp megöltem egy embert. Nem kell magyarázni, ez nem egy pop szám. Jó, csak közben az is kell tudni erről a, erről a számról, hogy számos disszertációt írtak róla nyelvészek, meg, meg, meg, meg nem, esztéták, mindenki, és ezt bogozgatják, és a mai napig vitatkoznak arról, hogy végig tényleg mi a mi a, mi a ról szól a, a szám. Úgyhogy... Az opera miatt nem értik. De a másik ilyen szám, ami megvan, hogy egy hatalmas vita téma, az ugye a Hotel California. Hogy az miről szól. Arról nem tudom, hogy olvastatok-e különféle értekezéseket. Én egyszer Tudod, hogy van Budapesten egy Hotel California nevű Nem, mm, nem tudtam. Csak a Szamóca vendégházról hallottam. Igen, az miskol oda fog menni a hosszú hétvégé, hogy ne a bügzegét, zugát. Hát így él egy Playboy főszerkesztő Magyarországon. Jó lehet, hogy nem a Szamúca vendégház lesz, de ott a környéken nézelődök egyelőre. Minden jó helyen van egy katica borozó. Illetve egy ordas panzió. google rá. Jó, meg fogom nézni mindenképpen. Nézzétek meg ti is. Ha megtaláltok, küldjetek be nekünk a legjobb panziókat Miskolsz-Tapolca környékén. Na, lapozzunk akkor, és akkor nézzük, mi az, ami még fontos volt. Nem csak a, nem csak a magazinban, a print magazinban, de onlineban is, és, és, és rendezvényben is, hiszen ö, nemrég tartottuk a Playboy Car of the year a Playboy év autóját. Volt egy csomó kategóriánk, és lett egy csomó győztesünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy nagyon szépen kifutott ez a rendezvény. A Haris Parkban, ami Budapest legújabb sztár rendezvény véleményem szerint egy szuper elegáns helyen tartottuk a gála vacsorát, és eljöttek a, eljöttek a partnereink, az autóforgalmazók, hogy átvessék a sok-sok díjat, amit aztán, aztán végül megkaptak. Volt egy remek zsűring, Szabó Robert, az Automotor főszerkesztője, Horváth András H. András, aki uh, influencer, blogger, és Beseny Zoltán Bézi, aki műsorvezető és Európa-bajnok rali versenyző, és tavaly, uh, tavaly is ő volt az egyik zsűritag, és vele készült egy 20 kérdés is. Uh, meg hát én személy szerint én is uh, benne voltam a zsűribe, és végül meghoztuk a döntést, de nem csak a zsűri az a döntést, hanem, a, hanem az olvasók is és ezen a nagyon elegáns gála vacsorán adtuk át a díjakat. Ferencnek átadnám a szót. Frenki, kik nyertek? És beszélgessünk kicsit az autókról, hogy miért is nyertek ezek. Igazából tényleg azt gondoltuk tavaly is, hogy iszonyú szoros ez a verseny. Most ez idén még sokkal szorosabb volt, mert... mert euh, szavaztak. Nem, nem, sokkal többen szavaztak, sokkal 12 ezer szavaztak. Sokkal többen szavaztak, tizenk, több mint 12 ezer szavaztak. jött. is köszönjük jött. nektek, hogy szavaztatok, és jó szokásokat, tartsátok meg. Tényleg az a csodálatos, hogy most, hogy én nézem például az újságot, itt kettő győztes van rögtön egymásra. A Volvo XC60, ez a T8-as Twin Engine változat volt pont, ahol van egy négyhengeres, kompresszoros, turbós, state of the art motor, amihez hozzá van téve egy villanymotor, amihez hozzá van téve egy axi, amit lehet még tölteni, is, amivel el tud menni, nem tudom, 40 kilométer csak villanyja. Ez egy a hibrid. Hát egy konnektoros <gül> hibrid, ha mondjuk két szót lehet használni. És tehát ami azért egy eléggé high-tech autó, és közvetlenül adta, meg a Toyota Hilux van, ami pedig. más hogy helytek. Nem tudom, hogy kilátta bizonyára közetek sokan azt a tabgér részt, amikor megpróbált egy Hilux-ot elpusztítani, és olyakat csináltak vele Jeremy Clarkson hogy. Rádobtak egy uh, sziklát, uh, aztán, vagy nem is egy sziklát, hanem tudjátok, van az, a, van az a nagy ilyen golyó, amivel az ilyen amerikai filmekben szokták az épületeket uh, lerombolni, na olyannal próbálkoztak, aztán belökték a tengerbe egy szikláról, aztán felgyújtották, mindent megcsináltak vele, és lényegű, lényeg, hogy azután is működött. Illetve még, bocsánat, még egy dolog, hogy ez az autó, ami arról híres, hogy a, hát a mindenféle ilyen kicsit elmaradottabb országokban használják a terroristák. Ugyanis nem nem Kapjon ott a PRS, az IVS kap értelet. Hát igen, de valahol egyébként ez is egy pozitív visszacsatolás nekik, bármennyire is a negatív reklám is reklám alatt. Na, annyit mondanék csak még a Toyota Hiluxról, hogy, hogy én nekem sikerült ezt tesztelni egészen furcsa körülmények között, Namibiában, egy külsivatagban. Olyan helyen mentünk át az autóval, hogy én gyalog nem tudtam volna, tehát életveszélyesnek tartottam. És ez pedig szépen a felezővel, szépen lassan mindenhol átment. Aztán volt olyan homokdűn, amire lehetetlenség volt fölkaptatni, ez a kocsinak meg se szinte. Olyan szögben állt már, amikor úgy éreztem, hogy azonnal fel fogunk borulni, és a kocsi úgy maradt, nem borult föl, úgyhogy egészen fantasztikus volt. Ez nem a legfrissebb verzió volt, pár évvel ezelőtt történt, de gondolom, hogy azóta talán még tovább fejlődött, úgyhogy közben megőrizte ezt, ezt a strapabíró klassz dolgát. Igen, és pont azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy az autózás szempontjából egy csodálatos korban élünk, hogy egy ilyen kvázi klasszikusabb munkaautó és egy jövőbe mutató, tölthető, hibrid, elektromos, benzines, szuper biztonságos jármű is egyszerre lehet a Playboy Car of the győztese, és ez mindent erre, erre szerintem több büszkék lehetünk, illetve büszkék lehetünk az olvasókra, hiszen ezeket ők szavazták meg. Na nézzük tovább, mit nyertek köz. még? Hát vannak kötelező nyertesek, például azt a... Ezt érted? Hát például úgy, hogy a Porsche GT3 RS nehezen tudna nem nyerni egy szuperhős kategóriában, de ugyanez elmondott az Alfa, Stelvio, quadro folyóról is. Ugye ez a Ferrari motoros, vagy hát úgy Ferrari motoros, hogy a Ferrari ugye V8-as, ez meg V6-os, de itt konkrétan fogtak -e egy fűrészt, nyilván nem azt, és levágta két hengert, és így lett, ez csak 507 lóerős, azt hiszem, 510, bocsánat. Hát azért 510 lóerő azért már szépen el lehet menni a bevásárló centrumba meg haza, de ez azért nem csak arra tényleg a Stelvio, az egy, az egy hágó Olaszországban, az Alpokban, és azt hiszem, a legmagasabb hágó Olaszországban. Iszonyú ö, kanyargós, tehát tele van szerpentinekkel, meg hajtű kanyarokkal. Sajnos minket nem vitt el ide az Alfa. De te ö, voltál a Stelvio hágón. A Stelvio hágón nem voltam. A mx Nem, nem, nem. Az, az, az, az Romániában voltam. A transzfogoros. A, transzfogon. a stelvio nem nem, de, de ha a Stelvio nem is voltam, de ezzel az Alfa Romeo, Romeo Stelvio, ezzel, a, ezzel az SUV-vel azért a Mátrába egyszer fölmentünk. Hát az, öm, az majdnem olyan, mint a az az az jó, jó hágó. Abszolút, és azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy példásan bírt az egészet. Tehát akkor, amikor az ember már visszaveszi a gázt, mert úgy ez, ez most föl fog borulni az egész szekrény úgy, ahogy van, ez még vígan elment, mert nem csak a motor erős benne, meg nem csak, nem csak hogy szuperül néz ki egyébként, tehát ezzel is kiemelkedik az suv közül, de valóban annyira, annyira stabil volt, és annyira jó kanyarodott, hogy, hogy, hogy, hogy meghazudtolt azt, hogy hatalmas tömege van ahhoz képest, hogy hogy megy, és hogy, és hogy a felépítés is magas, tehát elvégül billegnie kellett volna, de ez nem billeget. Igen, illetve azt sem el, hogy ha jól tudom, akkor ez az Alfának az első SUV per terepjárója. Nyilván ez inkább SUV, tehát ezzel azért senki sem fog a Siratófalon felfelá ö, csapatni a Somogy Babodi híres terepversenyen. Hát de miért ez egy hosszabb választ igényelne, ami meghaladná a podcastnak a keretjeit konkrétan kilógna az internetből. Úgyhogy inkább szerintem menjünk tovább. Veszünk hát, a, a porsche a Porsche-élményről Feri, mert, mert ugye most már itt elég régóta dolgozom a. a... Playboy-nál és a Porsche szokott Magyarországon szervezni napokat, ahol egy, -egy napot, ahol ki lehet próbálni ezeket az autókat, és sajnos az elmúlt tíz évben mindig vagy labzárta volt, vagy labzárta volt, vagy labzárta volt, és ezért én soha nem tudtam ezekre elmenni. Ám de két évvel ezelőtt egyszer sikerült meglógnom egy fél napra Martonvásárra. Marton vásáron ö, álltak be az összes Porsche. Jó, hát a GT3 RS még nem. De nekem sokat beszéltél te is arról, meg mindenki, ha az autókhoz, hogy azért vannak az autók, meg van még a Porsche általában. Ha bemérsz Ami az a Ferrari szalonba, akkor ők mást mondanak. Jó, oké. Okay. De én ezt mindig, mindig egy ilyen, ilyen fellengzős hülyeségnek tartottam, meg, meg egy ilyen túlhypo dolognak. Aztán beültem a Porsche-ba, és olyan volt, mintha az ülésből egy ilyen láthatatlan idegszálak rákapcsoltak volna a gerinc velőmre, és... és, és, és Tényleg, tényleg én... Tehát autóval egy várni ez elég elég furcsa, így, meg még talán még egy szexuális vonatkozása is van, ami elég szörnyű. De a Porsche, az tényleg olyan volt, hogy az ember beült, és olyan volt, mint hogy kinyúlna egy a csápokkal, be, berántana magába, és mennék, mint a mint a veszett fene, és az emberettől tényleg, tényleg önfeledten elkezd vigyorogni, meg nem hiszi -e, hogy ezt megtörténhet vele. Hát igen, gyakorlatilag ez annak az eredménye, hogy idén 70 éves a Porsche, és a legelső modelljuk az, az a 911-es volt, ami ugye egy akkor még csak 901-es volt, de aztán a Peugeot elkezdett pereskedni, mert hogy a három számjegy középen a nullával az az ő védjegyük volt, és azért lett 911 es Ugye ez egy átalakított bogár volt eredetileg. Tehát az a lényeg, hogy van egy alapkoncepció, ugye ez a farmotor, boxermotor, hát csokerékhajtás, amit 70 éve reszelnek gyakorlatilag, és... Hát mivel elég sokat költnek a kutatás fejlesztéssel, hál' Istennek, ezért, ezért mindig a legújabb technikákat és legújabb anyagokat és legújabb mérnöki víványokat tudják alkalmazni, és ennek az az eredménye, hogy egy, -egy iszonyatosan botrányosan felháborítóan, pofátlanul jó autó a 911-es Porsche. Egy csomó autó nyert még, például a Peugeot, aminek a közepében van egy nulla, a Peugeot 508, meg a Mazda 6-os, meg a Ford Mustang, meg a Citroën C8 Aircross, tehát egy csomó nyertesünk van még. Érdemes a labba megnézni, utána nézni, és elképzelni, hogy milyen lehet ezek ezekkel csapatni mindenhol. Mondhat Franki, hogy, hogy 70 éve reszegetik a Porsét, van egy másik dolog, amit viszont 65 éve reszelgetnek, ez pedig a Playboy magazin. Idén 65 éves a Playboy, 65 éve történt az, hogy Hugh Hefner 10 dolláros fizetésemelést kért egy másik magazinnál, nem adták meg neki, egy bosszúból fölmondott, hazament, és otthon a konyhasztalon egy cellux meg egy ollóval, meg az anyukájától kölcsönkét 10.000 dollárral, és egy ismeretlen, ismeretlen modell fotóival, Marilyn Monroe volt az ismeretlen modell, létrehozta a Playboy magazint. Nem gondolta, hogy sikeres lesz, vagy gondolt, hogy sikeres lesz, de az, hogy az 50 ezer példány azonnal el fog menni, azt nem gondolta volna. És mi ezt az évfordulatot megünnepeljük egy külön kiadványjal. 65 évvel ezelőtt jelent meg az újság, és 65 év legjobb amerikai és magyar szépségeit tesszük bele a magazinba. Ez a magazin pedig nem sokára, november közepétől kapható lesz ö, ö, a legtöbb helyen. Meg lehet rendelni, tehát csak nők vannak benne, csak a legszebb amerikai csajok, és kezdődik az egész Marilyn monroe de benne szerepel Pamela Anderson, Enniko Smith, mindenki, aki Erika Elennyel, köszönöm a segítséget, tehát mindenki, aki fontos, és magyarok közül is rengetegen szerepelnek benne, benne lesz ugye minden idők a playboyának plémétje, Zalatnai. Sarolta, de szerepel benne Rubint, Réka, Ripley, Zsuzsi, uh, sorolhatnám még, igazi sztárparádi lesz, hát érdemes megvenni ezt a külön kiadványt majd a standokon, mert ott lesz majd keressétek. Igen, exkluzív, képes könyv, döbbenetesen gyönyörű nőkről van szó, és hát még ott vannak a magyar lányok. Azt hiszem, hogy egyetlen egy témakörünk maradt még, mert van egy elég fontos cikk ebben a magazinban, amiről nem tudjuk, hogy írta, méghoz azért, mert a szerző azt kérte, hogy ne szerepeljen névvel. Ja, most most szögezném le, hogy, hogy, hogy nincs, tehát, kamú név van a cikk alatt, de nem a Feri írta, nem a és nem is én. Tehát most, most mondom, hogy ez, ez nem a mi művünk. Itt különösen azt, hogy nem István írta. Tényleg nem. Az, a, az volt a munkacíme, hogy rohagy meg midlife crisis, és ahogy az általában lenni szokott, a munkacím az végül úgy is maradt, mert mire nyomdába a nyomdába vagyok alapot, addigra mindenkinek nagyon megtetszik. Ennél jobbat nem tudtunkra kitalálni szerintem. Igen, illetve a zenekarod promózására sem. Feltétlenül szóval a névazonosság a véletlen műve. Igazából Ugye az, Van ez a midlife crisis dolog, amin a pszichológusok viszonylag régóta vitatkoznak és valószínűleg még jó pár évig el fognak vitatkozni, hogy ez egy létező dolog-e vagy sem. Ugye ez a magyarul életközepi válságnak szokták fordítani. Az a lényege, hogy a 40-es férfi megzakkan és mindenféle vagány sportkocsira, meg fiatal nőre vágyik, és minden, amit addig elért az életbe, az olyan, olyan értéktelennek, meg semmilyennek, meg érdektelennek tűnik. Meg ő igazából nem is azt akarta csinálni, amit csinál, nem egy lélektelen multiba akart uh, lelketlen középvezető lenni, hanem nem tudom, motorokat akart építeni 15 évesen, és rájön arra, hogy hú, most igazából tényleg motorokat építene. Na pontosan ezek azok az é életszakaszok, amikor nem szabad azt csinálni, amit, uh, amit te gondolsz, mert abból egy ilyen rettenetes egy zakó jön, és uh, tehát a midlife crisisnak a legfontosabb uh, tulajdonsága, vagy jellemzője talán az az, hogy uh, ugye ott kell hagyni a családot egy fiatalabb nő miatt, és visszakönödve a cikkre, vagyis rátérve a cikkre, igazából a szerzőnk, akit nem nevezünk meg, és én se tudom, hogy ki az, Nagyjából ezt végig, és számomra nem is az volt az egészben a, a fura vagy a meglepő, hogy jó, hát jön egy 40-es férfi életében egy 20 éves csaj, a, aki láthatóan érzelmeket táplál a férfi irányába, az addig rendben van, de hogy, de hogy ez az, egész, az egésznek a dinamikája hogy csapódik le, és hogy vált át a, a 40-es férfi gondolkodása is egy ilyen nagyon feldős családapából egy ö, vissza 15 éves ö, korba, az egy nagyon nagyon tanúságos uh, leírás, és, és azt gondolom, hogy, uh, hogy ez olyan nagyon távolinak tűnik a, a 40-es férfi meg a 15 éves önmaga, és valójában egyáltalán nem. És azért ez egy kicsit úgy, kicsit úgy el is gondolkodtatja az ember szerint. De megijeszt? Mm, személy szerint nem, mert még messze a 40. Nem lehet, hogy ez a sportautó, meg motorépítés, meg ott hagyom a multit egyáltalán nem életközepi válság, hanem ez az a pont, amikor összejön a pénz, hogy összerakd a műhelyt, vagy meg tud venni azt a hifit, amire gyerekkorod a csorgatod a nyálad. Akkor lesz rá idő. Abszolút lehet. Én mindenkinek már évek óta mondogatom, hogy ha majd engem 40-esen valami sportautóba látnak, az nem a midlife crisis lesz, hanem az, hogy addigra tudom megvalósítani azokat az álmaimat, amiket mondjuk húsz éve. De azért a kis csajok iröhögnek. Hát figyelj, ugye autót nem a kiscsóknak vesz az ember, illetve ami még nagyon fontos szabály, hogy első randira sosem megyünk autóval. Abban az esetben, ha jó autónk van. De ha rossz autónk van, akkor meg azért nem, mert nem az a lényeg. Na jó, akkor most hadd beszéljek én is pár szót, mert én azért 45 éves leszek idén, úgyhogy ha valaki, tehát hogy zenit a 30-as éveiben van, feri szintén, úgyhogy azért én az ennél egy kicsit autentikusabban tudok megszólalni ezzel kapcsolatban. Én viszonylag könnyen megúsznom Midlife Classic-t, mert az ember a Playboy főszerkesztője, meg van egy roadstere, meg zenekarba énekel, meg, meg van egy remek családja, egy nagyon klassz felesége, akkor azért viszonylag... Nosztalgia igen, a zenekarban. Igen, nosztalgia zenekar, mondja, nem mondja nekem zenit, akkor viszonylag könnyen meg lehet úszni dolgot. De pontosan érzem, hogy, pontosan érzem, hogy a zakkanás azért némileg ott van ebben a korosztályban. Méghozzá azért, méghoz azért, mert eljön az az időszak, amikor az ember rádöbben, és ez a forduló pont a Milágisznál, rádöbben, hogy már kevesebb van előre, mint amennyi már eltett. Ez túl kell jutni a 40-en, meg a 45-et elérni, és akkor az ember rájön, hogy az, az idő, amit eddig eltöltött az életében, az bizony véges, és arra is rá kell jönni, nem sérthetetlen. Tehát, hogyha én mondjuk elmegyek mondjuk, mondjuk iszogatni, sörözgetni, akkor most már nekem az két nap, mire összekapom magamat így a, a, a dolog után, a zenitnek is két nap. Felmerül három. Egy örökkivalóság. Egy örökkivalóság. Ők nem is isznak, és is -e persze. De hát, hogy, hogy, hogy az ember szembesül azzal, hogy, hogy nem is érthetetlen már, és, és avval is, hogy, hogy, hogy végezt dolognak, és ez azért sokakat sokkolhat, főleg, hogyha az addig életükben nem valósították meg azt, amit elterveztek maguknak 15 évesen, vagy 20 évesen, és úgy érzik, hogy eddig elfecséltek dolgokat, és akkor hirtelen mindenki elkezd kapkodni, hülyeségeket csinálni, és valóban, ahogy a zenekorban is szoktam mondani, a koncepteken, hogy azért a a nevünk a Midlife Crisis, egyrészt, mert a dobosunk már benne volt, de most már is belecsúsztam. De hogy mit csinál az ember, mikor Midlife Crisis van valóban, vagy elkezd csajozni, vagy tetováltat, vagy sportkocsit vesz, vagy zenekart alapít. Mi az utóbbi csináltuk, de, igazából... de te mindet csinál, de ez mindet igazából. É, é, é, é, Tehát te a tetoválásom két, nincsen, például. Két lábon járó Midlife Crisis prevenció. Igen, igen. Tetoválásom nincsen, de hogy, de hogy, de hogy tényleg, tényleg észnél kell lenni. És uh, erről jut eszembe, hogy van egy novellistánk, ugye a playboy vannak kortás novellák, nem csak mesztelen nők, ezt is el mondom, És van egy novelistán Köter Tamás. És kötter Tamás például egy nagyon menő jogász, menő ügyvéd, aki úgy érzi, hogy az élet az nem eléggé teljes ezzel. Beiratkozott íróiskolába, és a Szabó András, egyik kortás kedvenc szerzőn tanította őt írni. És olyan sikeres, hogy írt is egy csomó elég jó könyvet, ami erről szól javarészt, a Midlife Káziszról. És emlékszem, hogy van egy, van egy multik, multiknál dolgozó jogászokról szóló Külön könyve, ahol amikor eljön a midlife, akkor nem csak csajozni kezdnek, hanem mindenki azt el tervezni, hogy majd badacson környékén borászatot nyit, és maga mögött hagy mindent, és borászkodni kezd. És amikor kötterre beszélek, akkor mindig mondja, hogy ez a legrosszabb dolog, amit valaki csinálhat, hogy hátra hagy maga mögött mindent, és akkor belekez valami olyan dologba, ami ez nem ért. Ez út a kudarchoz, és ahhoz, hogy a végén az ember megkesedve és nincs terül végezve az életét. Úgyhogy most jut eszembe, hogy nem csak Bihari Ádámot fogjuk behívni majd a hanem behívjuk köttert és bővebben ezt a dolgot a következőkben. Úgyhogy elég kemény az ügy. Illetve azért azt tegyük hozzá, hogy ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenki felejtse el azokat az álmaikat, amiket 15 évesen szőt már, hogy az biztos, hogy hülyeség. Egyáltalán nem. Csak azokban nem úgy kell belevágni, illetve azok megalósításában, hogy mindent magam mögött hagyok. És, akkor és feléged, felégedsz magad mögött mindent, új élet, reszet. Most borázkodok. Egyébként, ha már badacsonyban borázkodás, akkor lesz egy cikkünk a Playboy exkluzívba, ami majd decemberben jelentik meg. Tudjátok, ez az a Playboy, aminek férfi van a címlapján, iszonyú vastag, és mármint az újság. És nincs benne ő. Abban, tényleg nincs. nincs, nincs. Benne nő nincs benne nő, viszont nagyon sok ö, érdekes cikk van, és az egyik ilyen cikk, amit én már olvastam, ezért jó a dolgozni, ö, az arról szó, hogy hogyan legyél ma borász Magyarországon, és nagyon sok praktikus dolog van benne onnantól kezdve, hogy ö, ugye van ez a mondás, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy 1 hogy millió forintot kivegyél a borból, bele kell Na most kiderült, hogy ez nem, nem igaz, mert inkább százat kell beletenni ahhoz, hogy utána ki tudj belőle venni egyet, de hát a, ugye minden, minden kezdet egy kicsit nehéz, most ez a borázkodásra különösen igaz, és nagyon-nagyon nagyon sok praktikus uh, infó van benne. A verdict most kicsit elszpoilerezzem, az az, hogy továbbra se vágjon bele senki a borázkodásba, csak azért, mert egy hirtelen ötlet ö, azt sugalja neki, hogy az majd, ne, majd milyen jó is lesz, és majd ott a szőlőben, és amikor nézi a lemenő napot, és a többi, és a többi, ez egy iszonyatosan kemény munka, és egy borzasztó nagy pénznyelő. És sört főzni egyszerűbb? Ö, sokkal. Ennyi? Sokkal. Sört én a magyar kézművös verforradalom, ennyit akartam csak mondani. Én pedig szeretnék lazán átkötni a Midlife crazy meg az életközepi válságról. Kaptam majd baseball sapkát, ezt fel fogom tenni a fejemre, és szeretném, hogyha elmondanátok, hogy milyen az egész, meg hogyha magatokhoz értetek a döbbenettől, akkor kommentálnátok. Nem fogok, mert nem tévében vagyunk. Ez egy reakció podcast? Jó. Oh. Hát nehéz szavakba ölteni. Ül, figyelj, zenét, csináljuk azt, hogy te olvasod az. Isten sapkájára két szó van itt. Egy, egy ében fekete baseball sapkán, aranybetűkkel. Arany prostata kommandó van remélve. Prostata kommandó. Magyarázatot követelek. A prostata az nem egy figura volt a kretén magazinban? De biztos. Tuti. Csak a ránk? Az a perverztata volt. De. Nem? Lehet. Lehet. Most uh, találtunk, a gyártáson találtunk, hogy uh, találtak a magazinokat, és uh, valamiért úgy gondolták, hogy azokat a Playboy szerkesztőségébe kell uh, tovább hasznosításra. Na, de beszéljünk a prosztat a kómandóról István. Igen, mintha a Kretén magazinból léptem volna elő, de nem, nem, hanem uh, az van, hogy a novemberi Playboyhoz is csatlakozik, hogy kapcsolódik ez a, ez a dolog. Uh, én most már elég régóta, az egyik nagykövete vagyok a november mozgalomnak. Hogyha kinyitjátok az első oldalt, akkor szerepelek a dolgon. Régebben a november mozgalom már kellett növeszteni, és ha megkérdezték, hogy miért nézek ilyen hülyén, akkor el lehetett mondani, hogy azért, mert hogy tagja vagyok ennek a Movember mozgalomnak, várja, várja, de... és légy szíves, menjél el, és vizsgáltad meg a prostatátat. És Freddie Mercury is tag volt? Azért a Bajszot, mert kínos volt elmenni az orvoshoz, úgyhogy felismernek. Egyébként tényleg, tehát azért ö, az, hogy valaki úgy jön ki, hogy hát engem mégiscsak egy orvos. Tehát, hogy úgy felhívni a anyát, hogy meg, meg, De egy orvos? Zenit uh, én, én nagyon az az biszke vagyok rá, hogy, hogy, hogy nekem ezt a szüzességem egy orvos vette el. Tehát, itt Jaj, de jó, mi, mi, mind a hárman egy klubban tartozunk. Igen, lehet ezzel röhögni, hogy, hogy ugye ezzel kezdődik a beköszöntöm is, ha novemberben bajusz növeszte, ezt az, az országvilág tudtál az, hogy megújazott egy férfi. Ezt valóban zenétől loptam ezt a, ezt a dumát, és ez egy ilyen elég kínos, kínos szexista dolog, de alapvetően arról van szó, hogy én büszkén álltam be a Movember mozgalomba, mert arra gondolok, hogy van egy vizsgálat, ami 46 különben elég egy vérvétel, mert a vérből kimutatják azt a bizonyos antianyagot, ami, hogyha gáz van, akkor tovább kell lépni. Ezt mondom a mi orvosunknak is. Igen, 40 fölött azért jön a gumikészű ember, és ugye Fábri Sándor többször ezt megénekelte már meg egy csomó humorista, hogy ez milyen mikor, mikor ez megtörténik. Alapvetően azt kell mondanom, hogy nem olyan gáz, mint az emberek elképzelik velem már megtörtént sokat szól, úgyhogy hozzá is lehet szokni szinte. Meg nem é, szeretem é, meg. Igen, rendelőr is. Meg az orvos is. Én az orvos is már. A lényeg az, hogy, a lényeg az, hogy ha van -e egy képzeldői serpenyő, amiben az vagy hogy meghalsz rákban, vagy a másik serpenyő pedig az van, hogy évente egyszer, évente egyszer ö, ö, valaki megvizsgál annálisan, akkor én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tök egyértelmű, hogy ne legyünk már hülyék és ne hajunk meg. Maradjunk annyiban, hogy hogyha Cartman kibírta, akkor mindenki kibírja, ez az egyik. A másik pedig, hogy nyári Krisztiánnal beszélgettem, aki ennek a mozgalomnak a nagykövete idén. Szintén a nagykövete, elnézést, kommandó parancsnok. <gül> <gül> hogy, hogy, hogy, hogy hívják ezeket? Nem tudom, nem voltam katona. A lényeg az, hogy a. <gül> a lényeg az, hogy. Hogy ezt miért pont száraz november kellős közepére kell időzíteni, amikor azért nehezebb kibírni egy ilyet? Tehát a részegen és prosztatvizsgálatot ezek szerint, na mindegy, én részegen megyek mindenhol, vagy most is. Oké, okay. tehát uh, én szerintem a száraz november az csak ráterepedett az egészre. A november mozgalom ugye a férfi prostatáról szól, meg arról, hogy ne legyünk prostata rákosak, ne hajum meg fölöslegesen. De, de de most már külföldön a Movember mozgalom az nem csak erről szól, hanem a férfiak mentális problémáiról is, meg a mentális betegségeiről is, hogy azt se ciki, azt se tetszik ki felvállalni, hogyha az ember nincsen jól például, akkor elmegy egy pszichológushoz, egy pszichiáterhez, és akkor foglalkozik saját magával. Gondolja arra, hogy mondjuk, hogyha, hogy elmész konditerembe, az anit mondjuk nem, meg a felis, meg a frank mert ő se egyelőre, de hogy az emberek a saját testükre mennyi kiadást folytatnak, meg mennyi figyelmet, meg, meg turbozzák magukat, és közben a mentális állapotokra meg semmit se. Úgyhogy szerintem ez is egy fontos üzenet, és szerintem az is fontos üzenet, az ember mondjuk egy hónapig ne piáljon, főleg, hogy jön a karácsony, és akkor issza a Likört meg a, meg a vodkát, meg minden meg a céges buli van. A február az egyszerűbb. Az ember, a február egyszerűbb. Az ember rákészül egy kicsit erre a dologra, és egy kicsit tehermentesíti Máj Károlyt, <gül> és, <gül> és, és, és, és és hagyja, hogy, hogy, a, hogy a Mája lélegzethezűs és Én például... Én például megcsináltam tavaly is, meg tavaly is. Tavaly mondjuk belebukta, mert apukám 80 éves volt, és muszáj volt vele megint egy ö, italt. Tehát így megszektem. De, de arra például emlékszem, hogy két évvel ezelőtt a feleségem elutazott pont novemberben két hétre, és a repülőtéren vártuk, és azt. kijött a váróba, és mondta, hogy milyen szép az arcbőröd, papa! Mondta ezt nekem, mert úgy tűnik, hogy a rengeteg hidatálás, meg, a, meg, a, meg az, hogy az, hogy mondjuk nem ittam semmilyen alkót, ez, ez szemmel látható volt. Én ezt magamon nem tapasztaltam, de mások mondták, hogy szinte sugázik az arcod. Illetve én arra emlékszem még, amikor megcsináltad a movember én, én nem csináltam meg a movember én alapvetően nem is Századó. Ö, igen, a száraz november, bocsánat, igen, szóval amikor túl volt a száraz novemberen és el elkezdődhetett volna a kevésbé száraz december, akkor nem, nem volt kedved újra elkezdeni piálni, mert már így tökre rátetted magad erre az alkoholmentes trekre. Igen, annak az a drogoztam, nem? Nem tudom, én csináltam száraz március, száraz november, száraz. Igen, a február, ez tényleg túl könnyű lett volna, azért volt március. Hát december el én 0 óra 0 perckor olyan örömmel ittam meg az első örömet, hogy, hogy majd kiugrott a magatjámból. Tehát, tehát tényleg azért nem, nem kell ízzé, nem kell egy, egy félüveg rövidet lehajtani egyből, de, de egy jó hideg sör, ez annyira jól tud esni. Én bort ittam, mert már ilyen idősebb ember vagyok, meg kifinomultabb is az ennél. és és én, én arra emlékszem, hogy, hogy a száraz november után én megittam két kéde, kéde, deci száraz vöröset, igen, száraz, száraz novemberben csak száraz bort, tehát, ugye? És tehát megcsináltam, megittam két deci vörös és kvázi fejre tőle. Tehát volt egy ilyen hatás, hogy az ember elszokik ettől az egésztől, de senkit sem kedvetlenül csinál. Tehát én azt gondolom, hogy, és minél arra biztatok, egyrészt, mint. Playboy főszerkesztő, másrészt meg, mint a Movember arca, a prostata kommandó parancsnoka, hogy, hogy próbáljátok ki, tök jó dolog, ez az egyik, a másik pedig az, hogy az, hogy az egészség az tök fontos, mindenki menjen el, és feküdjön fel az asztalra, és csukja be szemét, szólítsa a fogát, és bírja ki ezt a körülbelül egy-másfél perces vizsgálatot, ami talán kicsit kellemetlen, de nem fájdalmas egyáltalán. és és ha már a prostatád oké, akkor legyen oké minden más belső szerved is. Tehát figyelj oda magadra, mert ez tök fontos. Főleg, ha az ember benne van a midlife közepében, és már túl van 40-en. Mi tartott másfél percig? Jó lehet, nem másfél perc, akkor, akkor, akkor, akkor lehet, hogy csak fél perc. Egy örökkévalóságnak tűnt. Nem, nem. Szerintem ez az utolsó, utolsó másfél percet, ezt vágjuk ki majd, és és én azt gondolom. <gül> megint megint fél perc. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ez a, én itt jól éreztem magam ebbe a beszélgetésbe. Nem tudom, te hogy vagy vele, Franky. Én is jól éreztem magam. Zenit, bólogas. Igen, ördögvillázi zenit, tehát ő is ezt magát, úgyhogy nem menekültök meg, folytatni fogjuk következő hónapban is övünk, sőt fogunk ki vendéget, szakértőt is, aki másban szakért, mint mi. De köszönjük, hogy meghallgattatok, és légy szíves, hogyha tetszett a podcast, akkor írjatok a playboykukacplayboy.hu-ra, és ha nem tetszett, akkor is írhatunk ugyanerre az e-mail címre, mert minden jellegű kritikát azt, azt nagyon várunk és szeretnénk meghallgatni, és azt szeretnénk, hogy ez minél jobban menjen, úgyhogy létszüves, dolgozatok velünk ezen az ügyen is. És a a Kommandóval! Sziasztok! Szevasztok!